eta gaurkoan Afrikara jutia tokatzen zaigu eta horretarako ja telefonoaren bestaldean Afrika beltzako komitetako Yolanda daukagu. Arratsaldeon Yolanda Arratxaleon, zelan bizi? Ondotazun. <laughs> ere. Oso, ongi, ba, beste bine ere, jungo bera zure laguntzaz, Afrikako hainbat kontu esagutzera, eta gorkoan ekartzen diguzun lehen da ba, maliko gatazka da, ez da? Bai, oiz, eda. Ze, gogoratuko ez nik uste dut urrian izan zela, eh, Nazio batuen e, ziurtasun kontseioa erabaki zuenean, ba, misio internasional bat bidaltzea malira. Zei, jakingo duzuenez, ba, hori, e, iparraldean eta bekoaldean ba, arazoak daoz, eta, bueno, hor frontea berri bat e, sortu, sortu dela, eta. Ba, Momentu horretan e, e, nazio batuen e, rezoluzuia e, izan zen e, epe bat jartzea e, bamakoko gobernuari e, asteko negoziazioak egiten e, errebeldekin armatuak da zen errebeldekin iparraldean, eta beste bestealdetik beba ba, elezioak e, egotea baurren gourtean apidillerako edo. Eta ordu ez, naiz, eta misio internazionalan antolatzen da osenez, ez, ba maliko gobernuak, bueno, hanik uste dut honetan kasuan, ez da maliko gobernuak zuzen, zuzen, iz, e, zuzenian izan, dan antolatu duena baizik eta Argelia, ze e, Argelia oso argi eta garbi esan du ez duela Hori e, misio internazional bat e, izatea hor e, malin, eta orduan e, Argelia Gaitsiko antolatuta, e, egon da bilera bat e, rebeldet artean, eta bebai egon dira ZDH-ko e, e, representante batzuk. ZDH-ko da e, komunidad ekonomika de los estados de Afrika Occidental, da ba, Europako komunitate antzeko organismo bat, ez da? Ba, ordun hori argelian batu dira eh, rebelde islamiko batzuk, antzar aldadin izenekuak, eta gero beste aldetik bebai eh, movimentu eh, nazionala eh, azaguaz, eh, askatzeko azaguaz da, iparraldeko aldea tuarek, aldea kasuanetan. Ba, Mogumento bi hauek e, topatu dira, hor e, argelen, CDAoko representante bateaz, eta, bueno, antxadenez, beintxat e, akordio batzuk e, lortu dituzte. Eta akordio hauek, bueno, akordio honen barruan da ozen konpromisoak dira, ba hori eten aldi bat egitea, e, konflikto hori gatazka armatuan, E, aztea ba, makorekin e, nozazioetan, e, zirrago ustea edo izatea iparraldea, eta azkenengo kompromisio izan da, e, laguntza humanitarioa emotea ba, jendeari. Ba, berria da nahiko horokorra, ez dira gauza konkretuak zehaztu, baina, bueno, bentsat, asunti izan da, ezarri direla, eta, bueno, bentsat, e, badagoela tokia e, konpromisoak hartzeko, eta gero suposo da lortuko dela zehozer martxan jartzea. Baina, egoera hobetzen den, eta gatezka gutxinaka konpontzen den, beste kontu bat eta zaritu barzera gaurkoan ere bai, hau, e, nola bit gatazka orokorragoa izan daitek, eta etorkizunean e, ba, seguraski gogor eragingo duena lurra eta orain ere uraren kontrola Afrikako hainbat eh, lekuetan multinazionalengatik eta beste estatuen bat eh, estatuengatik, uh -huh. ezta? Bai, e, segurazki, ba, entzule guztiak e, ba e, jakin go dute zelan ba Tsiina, Arabia Saudi, e, multinazionala, eta hainbat e, erakunde hasi direla E, lurrak erosten en Afrika, e, Afrikan. Eta bueno, ba orduan ja orain dela urte pari bat eh hitz egiten hori, izan e, lurren bilketa fenomeno hori edo akaparamentu de tierras eh e, ba gobernua asko, Afrikako gobernua asko saltsenera diralurrak, ba diru truk, estan. Ba, momentu honetan, ba Arazo berri bat irteten ari da, azten da, eta ja jarri biote izena. Da hidrokolonialismoa. Zegertatzen da, ba, lur, e, erosi duten lur guzti hauek e, produktiboak e, emangarriak eman izateko, ba klaro, ura behar dela. Eta orduan, e, dagoen ura, be bai, hartzen e, ari dutela enpresa hauek, empresa multinazional hauek. E, aprobetsatzen ez dagoela e, marko legal bat horretarako e, zeinor ez daki, eginor ez du esaten norena den ura eta orduin jende guztia hartzen du ura eta erabiltzen du nahi, nahi izaten duen moduan ezta. Ordun orduin e, momentu honetan gertatzen ari dena e, da adibidez e, e, nilo ba, claro, egin dutena izan da E, gehien bat e, ibaian dieen alboak e, hartu ezta. Or e, Niger Nilo, gen poppo, homo, e, guami eta Tanaibaiak ibaiak hasi ba, dira arazoekin. Eta adibidez niloko kasuan, hamarren ba, nazio daude inguruan eta ja e, bueno, suposatzen da, E, momentu honetan azidirela martsan jartzen hor proiektuak e, behar dituztenak e, pilo bat urre edo dagoen ura izango zen bakarrik e, lurko puru bat entzat maximoa suposatzen da haber, amendik dauzkat datuak zen hiri azten zaizkit ber... ba hori ba, niloko urak emango zuten e, urestatzeko zortxi milioi hektarea. Eta ja, bakarrik Etiopian, Egipton eta Sudanen martsan jarri duten, duten proiektu multinazionalen proiektuak e, behar, ja, izan dira amalau milioi hektaria. Ia, ia, doblez. Orduan, Hemendik epe ez oso batera ez da hura egongo, hori dana hurestatzeko, estatzeko da, klaro, bitxien ez e, azten badira, holan ura, um, ura hartzen eta ura erabiltzen kultiboentxako, ba, familiko mm, esplotazin ez da, ez er, ez er egongo, ez da. Ordun, eta ez hori bakarri baizik eta... Urabe bihurtu da eh, espekulazio, poltsan espekulazioko produkto bat. Ja ora urte urtebi, hazi ziren ba, eh, inbertsinoko enpresak eta hori ba, beti entzuten ditugu audo, auditoriazko enpresak internacionalak eta hori baloreak eh, martxan jarri dituztenak eta olakoak. Hasi dira ja ikusten huura ba, inversio moduan eta um, esaten dute hoi gakoa dagola jakitea, non e, erosteaurrak ba, hortik ura, ura hartzeko ez da. Or ba, azkenean ikusten dugunak ura da errekurtso bat e, oso beharrezkua humanitaeren entsat ez da jendearen tsat. Ba, Petroliobarik e, bizi izango genuke, baina urbarik ezin, ezin da e, pertsonen ez talde txiki bat e, e, bizi, ezin du bizi. Ez da Orduan, ba, hori da rekurtso bakarra e, kontrolbarik e, dagoena, ez dago e, akordio internazionalik, esateko ura zelana e, repartidu behar den, ze eskubideak dauzkaten iba ondoan bizi direnak edo e, e, nazioak eta orduan hori ba, da terren, terreno bat horre ba, egiteko bakoitzak nahi duena orduan hori or dago asuntu ez da? Eta ikusten dugu nola beste bein ere Ba, Afrikako errekurtsuak e, multinazionalak edako edo estatuak edo bai. beti ere kanpoko interesak guziatzen dituzten. Bai eta gainera arriskoan jartzen e, jendearen e, supervidentzia ez da jendearen eguneroko bizimimoua. <risa> Bueno, azken berri hau alde batera utxita eta segurazki azki itzuli berko garela beste, beste batzutan, ze gai e, ba, benetan larria larria da. Baina gaur beste, beste gai bat ekartzen diguzu, beti ere nekazaritzarekin lotuta, zeren e, Nigerian arroza landatzen hasi behar dira. <hazitzen> ba bai, ba, ze ba... Ikerketa bat e, egin dute e, Nigerian, bueno, nigeriako gobernuak, eta ordun e, aprobetsatzen justo e, orain hasiko dela, edo ja hasita dagoela e, denboraldia arroza ba, landatzeko urte honetan eta urrengoan. Ba, Artuta 2008a eta, eta 2008an, hori da, denboraldi bat, hazi ba, direla landatzen eta ordun Eh, gobernoak ba, deklarazio batzuk egin ditu eta datu batzuk eh, eman ditu. Eta orduan eh, bere kalkuloen arabera eh, Nigeria erostin eh, gaztatzen ari dela egunero eh, bost milioi euro arroza erosten. Jendea jateko, klaro. Eh, ordun erabaki dute horren beste dirua gazta ordez eh, oso oniarrizko helikaduran, eh, ba, haiek eh, aziko direla eh, landatzen eh, arroza. Eta, bueno, hau ja provinzia baten eh, dira eh, eta landatzen ari dira egitsi gura bera berro eta hektaria. Kalkulatu dute beharrezkoa izango dela, produksio guztiori eh, betetxeko, Ba, berreun daugein mila hektaria gitzigora bera. Eta bueno, horrekin hasi dira eh, programa bateaz da programa eh, de apoyo a, los, a la mejora de los cultivos du, du Eta hor ba lazter ikusiko du nigeria txina ba, eh, bezala esta, rosales beteta Da, bueno, hasi dira bebai, em, e, subenzioak eiten e, fertilizantetxako eta, bueno, pentsatzen ari dute bebai, ep, subenzioiak emotean e, putxu, urputxuak e, eiteko, e, urbombak e, jartzeko, eta fertilizante gehiago erosteko, eta, eta hori. Ordu, bueno, emoten du, e, zientzia fikzioneko experimento bat, e, Edo batzuutan baina bueno, jendea e, jateko bada eta soberania alimentaria bultsaeko bada ongi etorria izan, izan zela eta baina hobea bueno, izango zen bestaldetik erabiltzen dituzten hasiak eta erabiliko dituzten produktuak ba, hori. E, jendea, jendeen esku, eskura egotea eta ez izatea hori azkenean transgenikoekin egiten ditiz, dituzten kultiboak eta olako gauzak. Mm. baina bueno jarriko jarriko dugu ikusten jarraituko dugu, barkatu, jarraituko dugu ikusten hori dana zelan jungo den, edo bestekin mira bat bada bueno ben chat icharon dugu icharo penauko Ba, oso hongi, e, gaurkoan e, berri hoiek eta idei hoiek gurekin konpartitza eta urrengo bat arte. Bale, mi esker.